Tunaamini kuwa kupitia kikao hiki cha udhirani mwema cha ulinzi na usalama sisi viongozi kutoka mkoa wa Kagera na Jimbo la Eastern Province tutapata nafasi ya kufahamiana, kufahamishana changamoto mbalimbali zinazoathiri na kuwakwaza wananchi wetu wakati wakiwa wanajihusisha na shughuli zao katika kupambana na adui watatu ambao mwanzis wa taifa letu la Tanzania baba wa taifa mwalimu Julius Nyerere alikuwa kituasa kama wake kuu atupambane nao maadui hao watatu yani ujinga umasikini na maradhi ndugu jumbe na waalikwa wananchi wan, nchi zetu mbili Tanzania na Rwanda wataweza kupambana na maadui hao watatu na kufikia malengo mahususi ya maendeleo yao endapo sisi viongozi tutuwapa dhamana ya kuongoza Toaeta mipango mizuri ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa ulinzi na usalama katika maeneo ya nchi zetu unaimarishwa. Hivyo basi, kupitia kikao hiki muhimu ni dhahiri kuwa tutapeana taarifa, uzoefu, mikakati na mbinu za kuendelea kuweka mazingira yakatoa wananchi wa nchi zetu kuendelea kustawi katika nyanja mbalimbali, ziwe za uchumi Kijamii na kadhalika ndugu wa jumba walikwa katika kikao hiki ajenda zinazohusu mahusiano ya kibiashara kati ya wananchi wa nchi zetu na pia masuala ya ulinzi na usalama sitajadiliona katika ajenda ya mahusiano ya kibiashara tunaamini kuwa nchi zetu hizi Tanzania na Rwanda tunazo fursa nyingi za kibiashara ambapo eh, endapo eh, zitatumiwa vizuri na wananchi wetu tawasheshakuwa kuinua pato la wananchi moja moja lakini pia kuinua uchumi na kuongeza mapato ya nchi zetu na ndio maana wamealika viongozi wa wafanyabiashara kutoka mkoa wetu ambao watafafanua fursa balibali za kibiashara na uchumi zinazopatikana katika mkoa wa Kagera lakini pia